Bon dia, seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, som els de l'Hora del Peix Fregit i continuem doncs en aquest espai matinal d'aquest dilluns i després d'aquesta de interrupció per Semana Santa doncs tornem a tenir secció de sèries. Eh, bon dia, Narcís. Hola, molt bon dilluns. Eh, la gent ha pogut descansar una setmana d'aquestes doncs, sèries, N ha tingut temps doncs, per mirar aquestes recomanacions que tu ens has anat fent doncs, durant les darreres setmanes i avui què ens portes? Avui avui fem un, un salt a la, a la nostàlgia, aviam, aviam què et sembla. Eh. Eh, és una sèrie que no la destacarem per la, per la seva qualitat, però sí que és una sèrie que fa, fa certa gràcia. No? Uh -huh. I si, si jo no et digués on a l'any 84... <ríe> no doncs si diria que no hi era. <ríe> no, perquè eh, tu ets molt jove, però eh. els que estàvem en plena adolescència el 84 doncs molts van anar al cinema a veure una pel·lícula que es deia Karate Kid no? uh -huh. Aleshores, eh, amb els anys és una, és una pel·lícula que bueno, segueix tenint uns fidels seguidors sobretot això, marcats per, per certa nostàlgia d'aquests anys 80 i aquests dies de, de, de Semana Santa me fixava en això no? que, que, que hi ha un ser rebombori no només a les sèries televisives sinó també al cinema sobre recuperar una mica mm. uh, el que succeïa tant, tant musicalment com culturalment als, uh, als 80 no? i sobretot ho deia per sèries com Strange Things no? que marquen molt això i les pel·lícules icòniques dels, dels 80 sí. uh, fins i tot al cinema hem vist uh, fa poc la, la Capitana Marvel no? que, que també succeeix durant els, els anys 80 hi ha una escena que passa en un blockbuster i jo vaig al cinema a veure-la amb les meves filles i un videoclub no, no sabien què era no? i per tant ja ha, ha tot aquest moviment i hi ha una sèrie petitona que, que per molta gent ha passat desaperceguda que es diu Cobra Key mm -hmm. que si us fixeu és el títol del gimnàs on entrenaven els, els diguéssim els, els enemics del protagonista de, de, les, de la pel·lícula Karate Kid no? uh -huh. i doncs és una sèrie que, que l'any passat, el 2018, es va estrenar i que recull eh, una mica el, el, el pas del temps de, de, dels, dels protagonistes. I això, com a mínim, és, és simpàtic, graciós i, i està fet amb un, un toc fins i tot humorístic i, i sarcàstic que, que, que cal destacar. No? Ens preguntaríem, al 84 acabava la pel·lícula i què, què se n'ha d'haver fet d'aquests personatges, sí. no? Doncs aquesta, aquest interrogant és el que, el que porta a aquesta sèrie o pels fanàtics d'aquesta pel·lícula o que, o que sigui molt icònica per ells, eh, és molt interessant el, el primer capítol perquè pràcticament en 20 minuts eh, t'exposa què els hi ha passat a la vida dels dos protagonistes i és francament divertit eh, i interessant i ja comença a apuntar a coses de, del que succeirà que és una mica molt repetitiu de, del que havia passat a, a la pel·lícula. Però és francament un exercici, fins i tot podria dir humorístic, que, que val la pena recomanar i pels uh, de, de la meva generació doncs segur que, que, que els agradarà. No? La gent és això, que té sí. 40-50 anys i que doncs, van de veure la pel·lícula l'any 84 i que la recorden perfectament cada cop que la tornen a passar a la televisió doncs, veure dels personatges com han envellit i, i què els hi ha passat a la seva vida és eh, francament, francament divertit mm -hmm. no sabem aquest xiclet com es pot anar estirant eh? perquè l'any passat es va fer el 2018 es va fer una primera temporada de 10 episodis sí? i ara, eh, més o menys això per la data de Sant Jordi s'ha estrenat la, la, la segona temporada que també tindrà 10 episodis mm una mica és una sèrie que, que, que tendeix a anar-se estancant però sí que, que, que és interessant veure com a la primera escena no, el que era el, el dolent de la pel·lícula sí. eh, doncs ara treballa arreglant electrodomèstics la seva vida és una mica un, un, un desastre uh -huh. i, a, i a partir d'un fet que succeeix doncs, eh, intenta tornar a obrir el gimnàs Uh, obrir una nova acadèmia on es practiqui el karate i sempre té en, en, en el seu cap el referent d'aquella lluita que va, que va perdre uh, quan, era, quan era adolescent mentre el protagonista de Karate Kid, en, en l'aruso famós sí. doncs ara té una empresa on es dedica a vendre cotxes i està totalment desvinculat de del món aquest de, de, de, les, arts, de les arts marcials. Eh? El que passa és que es tornarà de resoar tots, tots dos no? mm -hmm. i veurem com, com, acaba, com acaba funcionant aquesta relació. Però Sons Depto és, és una sèrie interessant que lliga molt bé tota, tota la trama entre nostàlgica entre passat i, i present i que com a mínim doncs és, és un exercici interessant, interessant de veure, i sobretot per veure dos actors com el Ralph Malchow, no? que era el protagonista d'aquells de, moments dels 80, que totes les noies de la meva classe, me'n recordo, que el portaven a la, a la, a la carpeta, i que després, doncs, al cap d'uns anys, va, va desaparèixer de, de circulació, tot i que havia fet algunes pel·lícules prou interessants i havia treballat amb Còpola, per exemple, però, però després va desaparèixer i ara recupera un personatge icònic per ell i el veiem en aquesta sèrie televisiva que, a més a més, està a la plataforma de YouTube. Que fa un temps en parlàvem, sí, eh? un dia aquí, que YouTube també s'hi posava. Per tant, a, a YouTube hi ha la sèrie, si poseu Cobra Cay, que és el títol de, de la sèrie en el YouTube, doncs podeu veure tots els episodis, estan en anglès. Però podeu veure ja tota la primera temporada, i ara ja del primer capítol, ja de d'aquesta segona temporada que, que ha començat ja fa, fa mm -hmm. una setmana aquest, uh, Aquesta nostàlgia i aquest i aquest, mm, aquest clau d'humor no? que també té aquesta, aquesta, dir, bueno, aquesta sèrie no? basada en Carat e no sé si per aquests més nostàlgics i per aquests més uh, doncs que es van enamorar, podríem dir, no? aquest, d'aquesta saga de pel·lícules Carat e Kid uh, no sé si en un cert sentit poder ho poden trobar una miqueta com... Eh, que se'n riuen una miqueta de la sèrie o fins i tot els personatges. Sí, però té, té aquest punt que, que, que té un bon equilibri. Eh? Mm -hmm. O sigui, se'n riuen, però d'una manera, manera sana. És que jo crec que fins i tot els dos protagonistes se'n riuen d'ells mateixos, no? I de que hagin quedat encasillats en, a, a, en, mm -hmm. en aquestes en aquestes figures. Per tant, és un, bueno, és un bon, bon exercici de, de portar a terme. O sigui, fins i tot crec que a, en un moment fa no sé quants anys fa eh, es va fer un remake de la pel·lícula sí. no? que, que hi participava ja, Jackie Chan no? I, i poder no tenia sentit hi ha moments que dius no cal que una pel·lícula tan icònica en fagin un remake eh, sí que és interessant que la coneguin les noves generacions però si sí aquella pel·lícula ja va funcionar en el seu moment i ja tenia una estructura molt marcada i molt ben portada, no cal ara tornar-ho a repetir no? I, i això és interessant el que fa la sèrie no és un remake que intenta doncs, repetir els clixés de, de la sèrie, mm -hmm. sinó que eh, és un homenatge eh, doncs, eh, en tota regla i també eh, rient-se una mica d'ell mateix, perquè és el que deia poder, és una pel·lícula molt icònica per molta gent però no és una pel·lícula que ha d'estar aquí per la seva qualitat no, no, no, no la col·locaríem allà no? mm -hmm. tot temps de les pel·lícules doncs, més, més importants de la història, però sí que per una generació va, va marcar i això és el que busca la sèrie, que fa una mica eh, el relleu de tota aquesta generació i ensenyar-los com han evolucionat aquests, aquests personatges i això ho trobo interessant no sé tant com funcionarà entre la gent que no coneix la, la pel·lícula mm -hmm. després és com més complicat encaixar-ho tot i veure si funciona amb les noves generacions però sí que és una sèrie, doncs, com, com a mínim, que, que, que fa un homenatge també el fa en això, en clau d'humor i en clau sarcàstic però és un exercici interessant i és sempre important i interessant riure-se'n d'un mateix. I tant, hi ha gent que no acaba de, de, de saber fer o no acaba d'acceptar a vegades aquestes, uh, aquests tocs d'humor que, que es fan sobre el seu personatge, sobre la seva persona i per tant doncs ara veiem aquests dos protagonistes de cara tiquit que ho han I el, que el fet que participin tots dos també, també diu alguna cosa a favor a del sèrie. No? Si ho veiessin també que se'n riuen massa, també possiblement eh, tenien mm. l'opció de dir que no, no per tant, si participen i, i, i juguen en el joc doncs, molt millor mm -hmm. uh, el dubte és aquest saber fins on podrà arribar al final, doncs, si ens nim basant en això no sé que puguin crear alguna altra trama doncs, molt interessant però uh, el dubte és aquest no? també, doncs, ara s'ha estrenat aquesta segona temporada i veurem doncs, fins on pot fins on que té és que cada capítol dura 30 minuts que passen francament francament volant. Mm -hmm. no? però clar, és això amb, amb, amb, amb aquests 30 minuts de, de, de cada capítol de la primera temporada que ja eren 10, no sé fins on on pot arribar aquesta, aquesta història.. Mm -hmm. Molt bé, donc Narcís, bona recomanació per aquests més nostàlgics, eh, també doncs, el punt positiu de poder veure a través de YouTube eh, de forma totalment oberta. I, per tant, doncs, també aquest és un, un punt a favor d'aquest uh, cobrakei que ens has uh, portat avui. Segur que hi ha molts doncs, que estan recordant uh, Cara Tiquit quan la van a veure doncs, al cinema i, per tant, doncs, també serà una bona manera per retrobar-se amb aquests anys 80, que tu deies eh? que està molt... Últimament, en els darrers anys, doncs, veiem que moltes sèries també es basen en sí, la música, sí, sí. en l'estil de... De, de, doncs de vestir d'aquella època i sembla que tot torna el, el, el, el primer capítol, si podeu veure'l evidentment com comença doncs comença amb l'escena final de, de, de la pel·lícula del 84, mm -hmm. per tant un homenatge en tota regla per recuperar l'esperit dels 80 Molt bé, Narcís, doncs uh, moltes gràcies uh, per haver-nos portat avui aquesta sèrie i ens retrobem la setmana que ve Això, Fins i junts vinent